І Ми ходили на полювання, каталися на коньках, і мені здавалося, що це я сню солодким і дивним сном, що ось я вигляну з-під одіяла і почую голодний плач братів і лайки матері, що буде холодно вдягатися і в запорошені вікна гляне вороже сонце, і блакитні шипки заллються шумом нового голодного дня. Батькові Стало скучно жити в лісі, і знову знайомі труби нашого заводу задиміли неді мною. Знову потяглися кошмарні ночі, повні докорів матері, горілчаного духу і голодних сліз у душній і тісній хворостянці. Я почав ходити на щебінь. Ще не сходило сонце, і замість гудків співали півні і холодна заря тільки займалася над селом, як мати будила мене, я йшов туди, де над чавункою і гулом поїздів гриміло каміння під ударами сотень молотків, де нам видавали на сніданок іржаві ржаві оселеці, і важка тачка з камінням натирала мої руки до кривавих пухирів. На щебені робило багато дівчат, і часто після роботи під холодними зорями в шумі трав і молодої крові вони кликали мене ночувати у половниках, повних золотої соломи і місячного проміння. До ранку ми вовтузилися і нарешті засинали з блідими й стомленими обличчями і схрещеними ногами. А потім знову гриміло каміння, у пилу ми тушилися наші химерні тіні, а повз каменярен пролітали поїзди. Я замріяно дивився на дівчат, що в шумних вагонах з піснями пролітали мимо і кричали мені: Чорнявий, поїдемо з нами! Червонощокі і чорнобриві, зненаче налитими сонцем рожевими литками, вишневогубі, вони димно летіли в даль, і їх повні голоси нагадували мені про рум'яні степи, привітний шум гаїв і кохання під підзоряним. Оксамитом неба. Часто я не витримував важкої і монотонної праці. Кидав її і йшов до своїх книжок і мрій. На мене хлопці проводжали маршем, б'ючи молотками в лопати й циберки. Вечорами в заводському садку грав оркестр. І ми ходили туди на гуляння, ковтали пил і залицялися до дівчат на головній алеї. Хте мені не подобалося без толку ходити в пилу і дивитися на одній ті ж лиця. Я йшов на станцію, де шум верб над дінцем говорив мені більш, ніж роблено веселі б обличчя в садку, що нагадували мені недокорок, і обридлі розмови про давно обридлі речі. Позаду гримів залитий електрикою завод, і огні зір зливалися з його огнями. А наді мною мрійно хиталися верби, і місяць чіпляв на їх вітах срібне павутиння. На середині дінця одиноко чорніли човни з закоханими парочками, смутно долітав дзвін гітари і поцілунків. Або гармонія ридала й жалілася над спокійним свічадом ріки. На тім боці шумів і хитався ліс і теплі далекі зірниці мерехтіли над ним. Ясно і щасливо було над рікою, дивитись би так, без кінця і краю, на ізумруди далеких зір у воді і на небі, і відчувати себе щасливою, часткою яркого і коханого світу. А потім я йшов на печальний каганець у вікні нашої хворостянки і до ранку сидів у сінях. Над книжкою, де пригоди і любов у середньовічних містах або в жагучих пустелях Африки брали мене в світ чарівний полон. І дійсність химерно перепліталася з мріями так, що мені здавалося сном моє дійсне життя, що я зовсім не в хоростянці, а в розкішному палаці володарів Індії, або в шумі тайги шукаю скарби невідомого народу. Сашко Гавриленко торгував у пивній і часто на лавочці розповідав мені про бахмутських повій, викидайлів і бандерж, про веселі гулянки, котів, артисток і вино, що лється рікою у дзвоні чарок в далеких золотих містах. Я йому грав на гітарі і писав любовні листи до волошок. Він не міг ходити, і в нього були милиці, вся сила з ніг перейшла йому до рук, і ніхто не міг вирватись із жахних обценьків його пальців. У теплі янтарні вечори він плакав і співав про зрадливе життя й циганок, про зорі над тихим доном, буйну козацьку волю і сльози дівчини, що полюбила козаченька при місяці стоя. Якось не в'язалось його цвіркання крізь зуби, розмови про деми розпусти і вульгарні частушки з невимовним сумом його нахиленого обличчя і сльозами, що тоскно котилися по його щоках і падали на брудну, залиту пивом підлогу. Після роботи до пивної збиралися хлопці, і знову гриміла підлога під буйними молодими ногами. Потім хлопці билися за дівчат коляками стенів і кизиловими палками, провалювали один одному голови, ламали ребра і пороли животи ножами. Животи зашивали, засихали рани на головах, зросталися ребра, і недавні вороги, не наче нічого й не було, знову пили вічні могорячі, цілувалися і п'яно запевняли один одного в вічній дружбі. Був там Юхим Кричун, високий, русявий і довгорукий, з синіми наївними очима і дитячою усмішкою, немов намальованих повнокровних губ. Його наїхала узвозна вагонетка в кар'єрі і майже розплескала його. Він вийшов з лікарні косими, подібним до конверта. Такий він був плескатий і тонкий. Та скоро він зовсім одужав і перестав косити очима. Одного разу йому дуже хотілося курити. Саме Гавриленко кинув великого недокурка, і його хотів схопити заєць, якому теж дуже хотілося курити. Та не встиг він добігти, як недокурок опинився в довгій руці Юхима. «Віддай! Отскоч!» І Юхим почав щасливо з насолодою засмагатися. Розлютований заяць хотів видерти недокурок із залізних рук синьокого велетня, але йому не пощастило, і він почав бити Юхима. Та це все одно, що бити в залізний мур. Юхим навіть і не поворухнувся. Він спокійно стояв і курив.